Berriak zurekin, Bernat Argain eta lau euskal preso politikoen libratziak alde egiteko manifestaldea eginda larun batean doni baneluitzunen. Zazpion bat presuna bildu ziren eta sei urte preso direla eta oraibaldin zapean libratzen aldidela legearen arabera. Jendearen mobilizatzea azkarrareken hori ardietxi behar dela oartarazida. Ziburuko kaskarotenia ikastola estrenatu dute larun batean, Ziburuko hau hainbat gatazka ukan ondoan beren proietoa muntatu behar izan zuten, hainbat sustengu ukan zuten ortarako, laguntzaileak bilduak ziren larun batean pesta giroan. Eusko lege biltzarak droga menpekotasun lege berria onartu du eta emendik goiti pilota plaza futbol tzelai eta sesen plazetan erretzea debe katuada bizkaia, gipuzkoa eta arabako lugaldeetan. Pilotan, Mikael Darmandrai xapeldu, nesko uskat rinketian amaturretan, lehen mailako buruzburukako burukako xapelketa ere mandu, berrogoi eta oita amekana gusitu Patrick Patrik Osafren, pilotariari. Eta aroa, nola hasiko dugu, haste hau, Karina? Aro, ederaikin hasiko du, ala emaiten dute aroik erleek, iruz kalde egun guziko, haizeak ufatu beharadu eta iluna agian behiz, E, Euriska izanen da, temperatura aldetik ebegit zazpik jadu eta hemeretzik jadu inakteanokoak beharak dira. <haz> <haz> Batzo egunerditan kugitzale bat uh, hiltzen gunnan holetaaldean iduriz biohotzeko voltatxar baten ondorioz, hirutan hogoi bat urteko gizuna untsa senditu da, bere mazteak sokogiak deitu zituen baina hauek ez zuten salvatua izan. Bestalde atzo atxaldean orzaize eta bidaha jartean ere autobat bidetik atera zen, gidaria hiruetan oita amazazpi urteko gizona lagiki kolpatua izan da eta helikopterea zaltxatu dute baionako ospitalerat. Ondoan zen hiruetan oita bat urteko emaztea hau ainki kolpatua izan da eta hau ere ere zuten ospitalerat iduriz gidariak ezuntzabat ukan zuen. Ipare Euskal Herriko eunta behoita emezorzi herrietaik hogoita amostek bozkatua dute heleb prefetaren proposamena, horietan hoita amar herri elkargo bakararen alde eta bost kontra, azkenik bozkatu duten eta landibarre kontra joan da, amar bost kontra eta bat alde, mendibe ahobatez alde, gaujo bozkatzeko dute angelu lehuntze eta bakean. Esde viahatxean zazpi baterak debae bat antolatzen du gai jourtaz, bokalen polbaian kuturgie gelan eta orzeunian zeunan eskolegiko garapen kontseiluak foro parteak zaile bat antolatzen du, Lugaldeko eragile guziek zuzendu baiionako elkarteen etxean izanen dauri aratsaldeko sei goiti. Aroa alde ezizan ikan ere, zazpion bat presuna bilduziren larun batean donian elu izunen kolektiboak deituik. Jakes esnal, txistor aramburu, unai eta ion parotan aien libratzea galdegin zuten, hoi eta urtea presondegian betetzen ari dutelaik, gatazkaren konponbidearentzat eta euskal presuen askatzearen alde mobilizatzen segitzerat deiegin dute oaktaraziz iraganak eta Lorentxagimonen txusten guz izan diren mobilizazioek erakutsi dutela lohpenak izaitena aldidela. Mobilizatzeak larun batean baino azkaragoa izan beharko duela ezan dute oianaparot Igo Hesnal eta Joana Aramburu, jakezu nahi eta txistojen seme alabek. Bai, aleide huartzen gira jendak horroitzen direla, gero nik penatx maitunt, ingutsi izaita aleide, ongi izango zen jende gehiago horroitzea eta ez kondena luzeak. Pentsatzunt, kondena luzeak jendak anzten ituzela piskat, beraz ongi izango zen gehiago mugitzea. Diendea etorri dela ongi da, baina sentimendua da beti guretzat izango dela berdin, Eta jende gehiago izan behar dela karrikan, bestela ez da inoiz, ez erralatuko. Ba, Mubizazioak segitu behar dira, bai balintza askatasunak lortu arte, eta eta preso guziak, azken presoa arte, denak etxean izan arte. Preso iasari, deportatu eta bai. Autotxibatzu ikusi dira manifestaldian Alanola Silvianalo, deputatu deputatussozialista, hitz hartu du ere Ivette de donian Donianelo hisuneko altetxi komunistaek, euskal erriko gatazka politikoa ezin daiteke la konpondu euskal presuen gaia trenkatu gabe azpimarratu du honek. Christian Murat, bayonako koncheilukoak bere kargua utzidu, oposizioneko autetxiak bi urte den buruan joaiten dela jakinarazidu. Jean-René Txegarai hau zapesari idazidakon gutunean dio, entzuna izan dela, bainan bere proposamenak estirela bideratuak izan, sozialtsaileko eskaxak, komisionen arteko koordinatze falta horiek aipatzen ditu. Christian Murat nahiago durlanian segitu elkarteetan beharretan, ren presunen laguntzeko. Ziburuko egiko etxeak pausatu topoak gainditu ondoan, ziburuko ikastola begiaak, joanen irailean ateakireki zituen kaskarotenea plantan dela ospatzeko pesta bat antolatzen zuten larun batean Marque Forgezie. Ziburuko ikastola marinela auzoko eremu batean kokatua da orain, seion metrokajatuko lujetan. 2008an, Ziburuko auztapesak kanporatu zituen alokatze kontratua bukatu zenean, se askak irureon euroko eremua erosi behizan zuen orduan. Horiekola ikastola garatzen ari da, eldudan ikastu lehen maila idikiko dute. Gaur egun amazazpi aur dira eta eldudan ortean nogeita abizanen dira, hori lortzeko eragilea initzen sustengo uk onu ziburuko ikastolak eta denak ziren larun batzutan kaskarotenearen ez genean izan ikastolen elkasteko zuzendaria edota egnaniko ejok kideak. Laidea musika zuzendariak bide luzte eta zaila izan delaitortu du. Bero egiten du bihotzean egia da momentu zailak izan dira baina momentu biziki politak bizi izan ditugu bestalde batetik urasoek ikikutita hasiera batean ez dakitzen bat familia ginen joan den urtean, Amar familiar ez da ez ginen, uste dut, beraz, gauza txiki bat zen, ikastora txiki bat zen, eta hartu du, proportze bat guk ez pentsatzen, uste dut jendea identifikatuak sentitu dela gurekin, ikusi utela, ba, gaur egun ez dela normala, euskara eta ikastora bat hola atakatu aizatea, beraz, hori e, jendea aukitu aizan da, beraz, e, Be, giro polit bat sortu da uste dut horri or, or, eskerre, horren inguruan, eta be, gaur sentitza ere bai giro hori guretzat polita da, eta esperute jendeak ala, egun gozo bat fasuko duela. Gipulu hau zapeza ere horzen ikastolak gomita egin baitzion. gutxi mintzatu da, alta bere janen arabera ikastolak eriko etxea, eskertu berko luke ere. Nuz finanzom pa mal, nuz avon finanzé pa mal pa l'achat du terren, men, euh, beaucoup de choses, et puis la dirección d'Ikastola, por cette raison, m'a invité, et on parla en basque au collège, parce que je suis, je pense... L'un des principaux acteurs de la construction de ce collège a Sibur. Silvia Nalo diputatua agertu da ere Siburuko ikastolako gura shuai, eta euskarari bere sustengu osoa ekarzera. Proiektua lagundu duten ikastolak eta eragileak gomitatuak ziren egun horztarat. Four Seasons. Kanadiak sozietatea hautatu dute miarritzeko pale hotel handiaren kudeatzeko. Hamabi nahiant agertu dira eta hau dute hautatu. Miarritzeko hiria eta Socomix sozietatea dira hoteleko muruen jabe. Four Seasons talearekin kontratua izenpetuko dute guai ondoko hilabeteetan. Eta hauen gehiatu da urte guzian idekirik egoiterat eta langileen eskubideen atxikitzeat. Mm. Eusko lege biltzarak droga menpekotaxun onartu du, hemendik goiti, eran nahi du, kirol lekuetan adibidez, erretzea debe dela, aitor erazkin. Drogo menpekotasun eta menpekotasun legeberria onartu dute eusko legebiltzarrean. Tabakuaren legearen eurriak gogortzen ditu. Izan ere futbol estadioetan, zezenplazetan eta frontoietan erretzea debekatua egongo da. Baita, zigarreta elektronikoak erabiltzea ere. Hala ere, legeberriak elkarte gastronomikoetan erretzeko aukene ematen du. Bazkidean gehiengoak horrela erabakitzen badu eta adingabeak ez badaude. Lege berriak ez du debekatuko ordea kalean alkoldun edariak edatea Eusko Legeurlaritzaren 2.000 malauko proiektuak eskatzen zuen bezala. Beraz, herri bakoitzeko udalek arautuko dute puntu hori orain arte bezala. Kalamua klubak bestalde legezkoak izango dira, baina etorkizunerako utzi dute horien araudiaren garapena. Eta legea hantxusen bideratu dute joanden larun batean berean, Bilbon, eh, pilota finalean, eh, hore, eh, debe katua behitzen, erc Bil, beraz, xapeldunak uh, ego eskualegiko eskerparetako xapelketan ola izola eta ugutiko etxea izan dira, irujo eta jesustari nagusitu zamastei eta hamak, bainan partida ez tabururaino joan ahal izan, partida gelditu dute, irujok minarturik eskuko eribatetako jesur bat hautsi baitzuen. Eta pilotan, uh, amaturretan, uh, hogoi urtetan lehen maileko franziako buruzburuko xapeldu naterada Mikael Darman-Draimila Frankako pilotaria baijonako modern trinketean berogoi eta hogoita hameka nagusitu zako Patrick Ozafreni. Finalaren lehen partean Patrick Ozafrenen gibeletik egon bada, jakin izan du partida beste lakatzen, bereziki az, azken jamak kintzeetan bigarren finala zuen buruzburuka Patrico Zafrenek, Eskualerikoa Galduzuen, Miguel Torrena usta izdararen kontra, Frantziakoa ere eskapatu zaio, Mikael Darmandrai azkarago izan baita, nola bizi izan duen partida errandauku Patrico Zafrenek. Partia azta pena nirego askiuntra jokatu dut, jokoa negainak duz, eta bera e, eskizak zutzi zakzera, eta gero, ara, eh, zinatu ara, ara zangoak titzu xauta, zankatiago nintzen, eta edapeska bero zela ere, eta nekeziak gukanditu, ba, fizikoan partitik gero egin behar egin segitzea, eta gero hori horiek du nik usteik nahi nahi du, fresko hau, eta zankoa besoa beti indakztu, ni ahula hau eta ezo intxusen, Ara, nausitu, nausitu da, bat azkena marka da marka burazki bain. Nikoste baditin ahalak segitzeko uh, uh, maila honean, entzor, uh, niruko, uh, ez dakitzu maten mura murian, mainan entzor, uh, goi mailan ikosteko dugu. E, uh, Bizikiuntla da, nikoste, goi urteko pilotaria izan dain uh, lehen mailean xapeldun, eta ara, zerregan, uh, agian behar lehizke uh, urte guzi izolakoak eta Patrikos Afreordescalib e zella chartua zen xapelketa ta eta kontent da laike finalerat helduubeita eta arasaldiuntan bostu hontan donienek garaziko garatenean ariko dira ospital eta zubiat mo sonda zeta lukuren kontra hala gure berrientsat eta joanen gira orai nazioarterat eta hor sheikako chey xeik, neko lurikara batek ia inarosidu atzo christopher Ego Asia bai eta Pakistana gizon bat hilda joka batek leherturik, Pakistan, India eta Afganistanen Edo, Afganistan unkiak izan dira, lurikararen adiapundua kabulitik berreun talat noi bat kilometretan gertatu da ipariki aldean, mendigune batean zointan lurikara kaski usu gertatzen diren, beste ogoita amak bat jende, ospitala ratu, dute New Delhi eta islama bat irinagusetan, era ikaratu dira jonen urrean, ogoit laueun hil eragintzituela zazpikakotz bost mailako lurikara batek Pakistanen eta Afganistanen. Eta perun, Keiko Fuzi mori lehen presiden aren hauteskundeen lehen itzunitik landa. Alberto Fujimori, presidentoiaren alabada, Bigarin Itzulian, Pedro Pablo Kusinski, liberalariileiatuko osako, Alberto Fujimori haitak hamar urtez zuzendu zuen Peruko erri aldea, honartzen zaio sendrar gitsua izineko gerriaren desigitearen ardura, aldiz ogoita bost urteko pristondegi sigora ari du, maoista gerriaren kontrako borokakari, bisa raski domasakren antolaketa zakusatu dute, iruzura ere lepuratzen dakote. Eta Ukranian ietzeniu lehen ministroak bere kargoa utzidu. Azkarki kritikatu zen beranta hartu zuen alde batetik Europaren aldeko erreformen plantan ezartzeko eta bestetik Ukrainiako oligarkoen interesak defenientzen baitzituzken. Vlodomir Groizmanek luke lekukua hartu beharko, oaiko parlamentu burua da eta porosienko presidentearen favoritoa Groizman. Hala ere, auldurik agertzen da, lehen ministro gai berri hori, alde batetik justizia selektiboa erameitiaz akusatua baita, eta bestetik Panama Papers afera famatuan bere izena ere aipu baita.